Prea puțin dintre cei care au comentat în capitală sinuciderea doamnei Ileana Grințescu știu de când și de unde se dea până firul întâmplării. Totul a început cu ani în urmă, într-un sat uitat de Dumnezeu, Piscul Voivodesei. Prin 1923, învățătoare în Piscul Voivodesei era Irenuța Precup. O cunoștea tot satul, de mică, crescuse sub ochii oamenilor, la rând cu ceilalți copii. Dar într-o zi, când s-a întors acasă în vacanță, în ultimul an de școală, n-a mai recunoscut-o nimeni Un țăran cu o brumă de carte, îl chema Zaharia Duhu, a întâlnit-o pe uliță și a scăpat o vorbă Ia stai. Tu care ești? Măi, măi, măi, măi, te pomenești că e fi Ilenuța E o ba de Zaharia Nu e adevărat, tu ești alta a plecat o zghhti la școală și s-a întors o. cum se spune, o Ileana Cosinziană. Va <laughs> de Zaharia și dumneavoastră. <laughs> Prin gura lui, Zaharia vorbea satul întreg, uimit de frumusețea fetii care biruise pe neașteptate trăsăturile copilului. Nimeni nu bănuia, însă nici măcar Zaharia, că peste puțin timp, nu-ți-a păcut, avea să devină doamna Ileana Grințescu. Soția unui bun prieten al lui Zaharia Duhul Ciudat om și Zaharia Duhu. În fiecare dimineață pornea pe coclaur cu fârlețul pe umăr El însoțea întotdeauna coarță și Să fim drepti, prea multă cinste Nu-i făcea prietenia aceasta cu netereul satului E, eh, gata ești toarță? Ai luat amândouă cazmale și hârletul, ha? E, eh, urnește înainte, te ajung din nou. Hai. Iarăși pești de Iar Iarăși, mama. Ai ajuns de râsul lumei de când cu istoria asta de comoare. Eh, lasă, mamă. Uitați-vă la el și vă mirați, oameni buni. Să lasă. Asta ar vrea dumnealui După ce i-au venit toate de-a gata Că bietor răposatul s-a întins pe brază Pentru păvântul pe care l-a gonisit Veci orsul Stă numai cu nasul în hârsoage Și culege joburi În loc să are și să semene Ba mai aduce plocon în casă Tot soiul de prăpădiți Ca oața al dumnealui Demță-ți inima să nu dea foc la casă cu ce de tot, tălău La uzme, îți place, Zaharie? Așa că ți place... Bine, fă mami bine, pornește-o iar pe coclauri, cu oarța al tău Dar vezi, acasă să nu mai calci până noi găseam furisita aia de comoară, ai auzit? Să nu mai calci acasă. Hai oarță, hai Ei, Ce, ce s-a întâmplat? Nu, nu-i... Ce nu-i ce, pe... ce te-a bucat? Te Azi... Plou, unde vezi urme de ploaie? Nu plou, până nu se schimbă lumina, nu plou. Bine, bine, bine, să vedem Să vedem, dacă plouă într-adevăr, atunci ești un mare proroc, proroc cu uarță <gură> Bună dimineața, Bună pitilie ai mai găsit ceva? O lopaie, este și un cosor. Ca mânca de rugină. Ieri l-am desgropat, da? Săpam o fântână cu neati timofte și. Dele, dele, cu aceste lipotețe. Astea sunt. Le cumperi zaharii? Să mă uit mai bine la ele. Și să le cauți potriveala cu îndreptările tale din cărți, eh? Auzi, zaharie? Zi. Ce fel de negustorie faci, bătu, cu cioburile și cu vechiturile astea ruginite, Nici eh? Nicio negustorie, parcă voi nu știți. Mă, ba, mă, mă, cu mine nu ți merge, ba. Îmi dai de stare 5 lei pe o, 14 și 5 lei pe o. Îți dau, dacă fac, îți dau. Doar ți-a mai dat și altă dată, nu? Nu mai mie. L ai mai dat și altora și, nu, așa de florile mărului. E la mintea omului, bă Și tu ceva ce Nu știm noi, ei alții mai proști fără carte. Îmi dai tu cinci lei, dar vine surtucarul de la București și îți dă 50 sau 100? Surtucarul e un mare cărturar, dascăl la școli înalte. Profesorul Alexandru Opriș, arheolog, știi ce înseamnă asta, arheolog? Cărturar? Nu, negustor. Mă rog, negustor sau dascăl, tot una e. Plătește bambun pe blidele tale dacă bate atâta cale până aici. Satul știe tot Zaharie Da, ce știe, ce știe. Să cauți o comoară și că te ajută doi bucureșteni Doi? Nu, ha, unu ha, Mai e și celălalt de om lăpădealuri ha, Cu aparatele în spinare Bă, te, te pomenești că și el tot da fi Nu, inginer, parcă voi n-ați auzit Inginerul Dinu Grințescu N-are nicio legătură cu profesorul oprit și cu mine Doar că mi-a fost și el coleg de școală Ca și Alexandru când vine la Pisco Voievode se trage la mine. Dar da de ce vine? De ce vine? De ce vine? Trebuie ingineriești de lui. măsoară face hărți cercetează straturile geologice. Ce știu eu? Nu, nu mă pricep la geologie. Așa. fie dacă zici tu pe păsărește. Perice de tine Zaharie că binele mai învârtești. Sahariaduhu nu spunea tot adevărul Aflase când face căuta inginerul Grințescu un piscul Voivodesii Dar uitase de mult Din ziua când îi întâlnise din nou pe cei doi colegi de școală. Era tot așa Într-o dimineață de vară când s-a trezit chemat la primărie Îl căutau doi boieri S-a dus, întrebându-se cine or fi și ce treabă aveau cu el Pe mine mă căutați? Eu sunt Zaharia Duhu Tu? Zaharia? Da He, bată Te bată de să te bată Vezi, vezi cum ți-a la noi? Ți-am spus eu că așa o să se întâmple Ascultă, omule, zici că ești Zaharia Duhu Da? De ce ai dezertat de la datorie? Unde ai dispărut din clasa a 5 -a de liceu? M-am îmbolnăvit Dar de ce mă întrebați? Am zăcut luni de zile cu fierbințel și cu dureri mari în tot trupul Și pe urmă? Te-ai și după câte văd Trebuia să te întorci la școală a. N-au mai vrut părinții Și până atunci se învoiseră cu greu să mă las Ia, ia uite de bine, Zaharie Chiar nu ne recunoști? M? Nu cumva Oprești, Alexandru, opriș. <laughs> eu, mă, băiete, sigur că eu sunt <laughs> <laughs> Și el? El cine e? Grințescu, Dinu hmm? Grințescu <laughs> <laughs> Dar ce, -i? ce -i cu ce cu dumneavoastră aici? Dumneavoastră e, Zaharia, băiete este o insultă Că asta nu putem trece Tutuiește-ne pe loca pe vreme, <gri> Zaharia Mă rog, vă tutuiesc, da. dar spuneți-mi Ce vânt vă duce? E o poveste mai lungă Cum să începem, Alexandre? Mă, simplu Ne-am terminat studiile, amândoi da. în străinătate Eu am sfârșit învățătura inginerescă. Dumnealui, eminentul profesor Alexandru Opriș A luat un doctorat în istorie și arheologie Păi, le iar încep Uite, pentru ironie la adresa mea ți se ia cuvântul. Uite cum stau lucrurile, dragă Zaharie Da Înainte de a ne pune gâtul în jugul vieții de toată ziua Am pornit amândoi să-l căutăm pe fostul coleg Pe ilustru da. premiant al clasei Zaharia da. duhul din piscul voivodești. Da. Adică din satul care ne interesează pe amândoi deopotrivă De ce? Ce vă poate interesa în piscul Voivodes? Da. Două lucruri Deosebite, bineînțeles Da Uite, privește aici pe hartă. Așa Uite, aici e un val Notarul comunii mi-a confirmat că este și o urmă de cetate De altfel, chiar numele acesta, Piscul voivodese e o indicație da. Ruinele și numele satului dovedesc că Piscul voivodese e un important depozit arheologic Da, Pasionam, nu e așa, Zaharia. Da, mi-a plăcut totdeauna istoria Cetăți de rămături, lasă-le naibii Privește direcția colinelor, cum îți spuneam da. Clinale și anticlinale Îmi pun capul cu o singură sondar de aici mai mulți ței decât 10 de pe Valea Prahoi Țiței? La Piscul voivodese? Exact te asigur că nu e o fantezie ca teoria distinsului profesor Opriș Ce teorie? Ceva cu geți, cu regele lor dromichet și cu niște săpături arheologice cai vers pe pereți e, nu Poți să-ți explice el mai pe larg dacă no, ai nu timp de Nu, de ai nu. să înțelegi războiul nostru, dragă Zaharie Vrem să ne încredințăm fiecare că teoria lui construită departe de piscul voievodezii se verifică la fața locului ah. Și cerem să ne găzduiești Dar nu, nu o zi Poate două, poate trei Câte nu ar trebui ca să facem primele cercetări? Și zece zile, și un an Îți ajut și eu să faci săpături, Alexandre Îmi dai voie? Fabrica bună așa de gândit ah, Tu erai bună să-ți fie mai Elenuță <coughs> Ce mai faci, domnule Elenuță? <coughs> Cam devreme ați ieșit să vă plimbați Păi, e ei are vacanță Și eu, dar ce te privești? Ce trebuie, să-ți dau ții socoteanu? Iau o înainte, oarță, eu rămân cu dumneavoastră Bine, bine, plouă, mi ai spus Ce noutăți, domnule administrator Aud că, în sfârșit, domnul Boldurii Loveanu vine de la Paris Era și timpul după atâția ani O să fie mulțumit de felul cum i a îngrijit, moșie Nu vine, nu vine și chiar dacă ar veni, citeam, estești tu. Da, Ursus, mai ești, domnule administrator. Și pe ele ți-a tot așa o repet. Și ce vrei tu? Din potrivă, eu îl repet pe dumnealui. Ce? Vreau să-l dezvăd să mai ațină calea. E. Și să-mi spună grosolănii. De ce nu lași în pace, domnule Iriuță? Mă privești. Mi s-a plâns de multe ori. La urma urme dacă fata nu vrea să se plimbe cu dumneavoastră. Dar cu cine să se plimbe cu tine? Bună idee. N-am mai văzut-o de două zile. Ce zice le anunță? Merg. Unde? Să-ți arăt săpăturile, n-ai fost niciodată și am cu ce mă mândri Am descoperit niște ruine vechi, mai vechi decât se bănuia că pot exista pe aici Hai cu mine Hai, bine. Ia stai-o, că zahariu Da Te-ai gândit vreodată pe al cui pământ, sap? Ce, ce m-aș gândi? mai râp și băgăun Nimeni n-are trebuință de ele Lasă că te învăț, eu minte Vezi tu pe dracu dacă mai pui piciorul pe pământul boierului Te a pus să sapi de capul tău fără nicio învoire de la nimeni, așa cu te scoate pe moșie tâlharule Vestul cu ți-arăt eu E în stare de orice Ferește-te de el, bate Zaharia Iartă-mă că ți-am adus cazul ăsta pe cap Tu, cum să spun Tu nu poți să-mi faci necazul niciodată Dar el Ai dreptate E în stare să mă împiedice să mai sap Tocmai acum când Lasă. știu ce am de făcut. Bă, am ajuns, soarță, tu nu vezi? îndură și leapă pădă din spinare. Nu, nu, nu. ce Vrei să te-și apuci de săpat? Mai încet, că nu dau E Mare comedie și cu ploaia asta Dacă doar nu fi chiar potopului noi Ce zici lenuță de ruinele noastre? Trebuie să spun? Nu mă pricep Ce sunt pietrele rotunde de acolo? Niște picioare de stâlp de piatră Și le pe de -asta lată culcată ca o masă? Ai descoperit că voi Care a stăpânii ținutul cândva? Mai mult decât atât O reședință de rege vechi cu toți curtenii și garda Sau un templu Ales de un mare preot Pentru sărbători de chinoc și solstițiu. Sunt mii de ani de atunci În asemenea locuri Se ascundeau și tezauri în vechime Bate Zaharia Da Aș vrea să te întreb ceva Despre tezaur Întreabă-mă Crezi că... Ce zici, o să o găsești? Mă gândesc la comoară. Vorbește toată lumea în stat pe seama Dumnezeu. <gântu -i> Ei, și... Uite, să-ți explic. Tu trebuie să înțelegi. Nu caut o comoară la întâmplare. Caut comoara regiului Dromichet, cel care am a învins pe Macedoneni, pe Lizimach, generală noastră a lui Alexandru cel Mare. Am dovezi că a existat comoara lui Dromichet. Trebuie să o descoper. Și prietenii dumitale, Profesorul Opriș Și el crede că o să o descoperi <sus> Nu E un cărturar cu minte îmbăxită Asta e dacă vrei să știi Mi-a spus și ultima dată când a fost pe aici Parcă-l aud Renunță, Zaharia, de ce nu vrei să mă ascult? Comoara arată e fără sens Așa pronunță dumnealui, nu știu de ce sens Scane lumea Renunță, Zaharia, e de datoria mea să te aduc la realitate Îl înțeleg Tu? Nu-l înțelegi, crede-mă și-a făcut odată datoria față de mine Mi-a deschis ochii ca să prețuiesc arheologia Mi-a vorbit de regele geților tromichet Și de vechii cronicari care îl pomeneau De Strabo și de Poliainos De Pausanias și de Teodor. Bine, dar pentru alte motive Nu pentru ca să transformați săpăturile arheologice În căutarea unei comori Parcă v-ați vorbit Așa am răspuns Ascultă, Zaharia, zicea eminentul profesor Opriș Eu n-am vrut să dovedesc decât că stăpânirea lui Dromichet s-a întins peste meleagurile acestea Și am dovedit-o cu ajutorul săpăturilor noastre Mai mult însă e o nebunie să încerci Poate că are dreptate n -are. În una din cronici scrie și despre tezaurul regelui Dromichet Când l-a robit prima dată pe Agatocle, feciorul lui Lizimach Dromichet i-a arătat această cumoară vestită Tezaurul se află pe undeva pe aproape și mie mi-este sortit să scot la lumina soarelui Nu te supăra, de Zaharie Dar asta se numește misticism, romantism Credință, așa se numește De ce nu mă lăsați să cred pe deplin până la sfârșit? O știu, e aici comoara E, e undeva pe aproape O simt și trebuie să o găsesc Eu, nu altcineva Nu Fugi sub pe de cea mare <trui> Ai fost <trui> proroc, Bată-te să te îmbată. Aici ai găsit de apă de ploaie, în vârful pietrelor. Hai după mine la dăpost Oarță! Vino aici, oarță, la dăpost, sub lespre de cea mare, hai! Ce strălucește la picioarele dumitale? ce asta, bade Zaharia? Doamne! A adus apa Sau proaia spălat pământul care o acoperea ce e asta, Doamne, Dumnezeule mare? O brățară! La lama sau sau de aur. O brățară, uite. Lucrată cu micagală, florită și bătută cu pietre roșii și verzi. Dar tacă. Lenuțo, Nu stai seama. Tacă e chiar din comoară. Din, comoară? din comoara retrului Domichet.